Розділ дванадцятий Невдовзі він біг рівниною до зруйнованого міста. Легені хрипіли від застояного повітря, і він раз по раз спотикався. До того ж надходила ніч, і підступна поверхня планети ставала особливо небезпечною. Однак, завдяки недавній пригоді, він був у піднесеному настрої. Увесь Всесвіт. Він побачив як навколо нього простягається увесь Всесвіт, усе, що в ньому існує. А разом з цією картинкою прийшло чітке і неперевершене розуміння, що найважливішою частиною світу є ніхто інший, а саме він. Мати пихати і самозакохане его – це одна справа. Але коли йому на допомогу приходить ще й машина, то це вже щось інше. Та він не мав часу ретельніше обміркувати усе це. Гергравар повідомив, що йому доведеться потурбувати своє керівництво і розповісти про те, що сталося. Але перш ніж здіймати галас, він був готовий зачекати достатній інтервал часу, якого зафодові повинно вистачити, щоб перепочити і знайти якусь схованку. Він не знав, що робити далі. Але відчуття, що він – найважливіша особа у Всесвіті, додало йому впевненості – щось та й знайдеться. На цій зубожілій планеті більше не було нічого, що могло би підживити оптимістичні сподівання. Він продовжував бігти і скоро досяг околиць безлюдного міста. Він простував потрісканими і вибоїстими вулицями, що поросли хирлявими бур'янами. У канавах обовіч доріг догнивали залишки взуття. Будівлі, які він минав, були понівечені і ледь не розсипалися на порох. Він подумав, що було небезпечно шукати в них прихистку. Де ж сховатися? Він поспішив далі. Через деякий час він дійшов до перехрестя, від якого відходили залишки широкої і довгої вулиці, у кінці якої стояв чималий присадкуватий будинок в оточенні кількох менших різної форми будиночків. Усі вони були оточені по периметру рештками огорожі. Великий основний будинок здавався все ще міцним, і Зафот звернув у його бік, щоб поглянути, чи не зможе він знайти там, ну, будь-що. Він наблизився до будинку. В одній з його стін, скоріше за все, це був фасад, бо перед ним лежав вимущений бетоном майданчик. Він побачив троє величезних дверей висотою приблизно 60 футів кожній. Останні були прочинені, і до них помчав зафот. Всередині було темно. У повітрі висіла пилюка, повіяло пусткою. Усе було вкутано товстим шаром павутиння. Частина внутрішніх стін обвалилася, частина протилежної стіни прогнулася. До середини на долівці лежала кілька дюймовим килимом важка пилюка. У густих сутінках виднілися обриси якихось предметів, усюди валялося сміття. Деякі предмети були циліндричної форми, деякі були кулястими, ще інші нагадували яйця або точніше розбиті яйця. Деякі були пошматовані, деякі розвалювалися, а від інших залишалися тільки металеві конструкції. То були стародавні космічні кораблі. Спантеличений зафот походив між цими рештками. Серед них не було жодного, який хоча б віддалено надавався до використання. Навіть вібрація від його кроків привела до того, що на його очах до рештки розвалився один з кістяків, що ледве тримався купи. В глибині будівлі стояв ще один стародавній корабель, трохи більший за інші, похований під ще товстішим шаром пилюки і повутиння. Однак зовні він не здавався неушкодженим. Зацікавлений зафот підійшов ближче і перечипився через старий корабель. Він спробував відкинути корабель набік, але на його здивування з'ясувалося, що кабель до того ж ще й тихенько гуде. Не довіряючи своєму слухові, він подивився на корабель і знову на кабель у своїх руках. Він стягнув у себе піджак і відкинув його набік. Пересуваючись на чотирьох, він знайшов місце, де кабель був з'єднаний з кораблем. З'єднання було надійним, а гудінні вібрації стали ще відчутнішими. Його серце заплигало в грудях. Він прогорнув рукою бруд і приклав вухо до поверхні корабля. Почувся приглушений, невизначений шум. Він став гарячково шукати серед сміття на долівці навколо себе. І незабаром знайшов короткий шматок трубки і чашку з пластику, який не піддається біохімічному розкладові. З цих двох предметів він змайстрував щось на зразок стетоскопа і приклав його до поверхні космічного корабля. Від того, що він почув, у нього замакітрилося в голові. Голос сказав. Компанія міжзоряних круїзних ліній просить у пасажирів пробачення за подальшу затримку нашого рейсу. Зараз ми очікуємо прибуття вантажу, якого нам не вистачає для комплекту. Маленьких паперових серветок з лимонним запахом для вашого ж задоволення, зручності і підтримання під час подорожі. Наразі ми вдячні вам за витримку. Невдовзі обслуга знову подасть вам каву і печиво. Зафут відсахнувся і здивовано втупився в корабель. Кілька хвилин він, вагаючись, переступав з ноги на ногу. Раптом він помітив гігантське табло з розкладом відправлення кораблів, яке звисало зі стелі, але трималося лише на одному кріпленні. Воно теж було вкрито брудом, але деякі знаки можна було розгледіти. Примружившись, Зафут глянув на цифри, і швиденько підрахував. Його очі полізли на лоба. Ще через дві хвилини він був на борту. Коли він пройшов через шлюзову камеру, то вдихнув прохолодне і свіже повітря. Кондиціонери продовжували працювати. Все ще горіло світло. Вийшовши з невеликої вхідної камери, він подав до короткого вузького коридору і, тамуючи збудження, рушив далі. Несподівано відчинилися одні з дверей, якась постать виникла прямо перед ним. «Будь ласка, поверніться на своє місце, сер, сказала стюардеса робот, і, повернувшись до нього спиною, пішла коридором попереду нього. Коли його серце знову почало битися, він подався за нею. Вона відчинила двері в кінці коридора і зайшла досередини. Він пішов за нею. Вони опинилися у пасажирському салоні, і серце Зафода знову замерло. Пасажири сиділи у кріслах. Усі вони були прив'язані до своїх місць. У пасажирів повідростало довге волосся. Його не торкалися гребінцем. Товжелезними стали і нігті. Усіх чоловіків повиростали бороди. Було цілком очевидно, що усі вони живі, але міцно сплять, наче у сні він ішов проходом між кріслами. Коли він дійшов до половини дверей, стюардеса уже була в протилежному кінці. Вона повернулася до нього і заговорила. «Добрий день, леді й джентльмени!» – привітно сказала вона. «Дякуємо вам за те, що ви спокійно ставитеся до цієї маленької затримки. Ми рушимо, як тільки зможемо». Якщо ви бажаєте прокинутися зараз, я подам вам каву і печиво». Почулося слабеньке гудіння. У цю мить усі пасажири попрокидалися. Прокинувшись, вони усі як один закричали, стали смикати з ремні системи життєзабезпечення, які надійно утримували їх у кріслах. Вони так кричали, вирищали і забивали, що зафодові аж вуха пов'яли. Вони боролися з путами і смикалися. А стюардеса тим часом йшла проходом і ставила перед кожним з них чашку кави і пакунок з печивом. Потім один з них підвівся. Він повернувся і поглянув на Зафода. Тіло Зафода засмикалося, наче він хотів вилізти з власної шкіри. Він розвернувся і кинувся навтюки з цього бедламу. Він вискочив у двері і побіг. Незнайомець не відставав. Не тямлячи себе від страху, зафот помчав коридором, влетів і вилетів з вхідної камери. Потім він натрапив на рубку управління, ускочив до середини, луснув за собою дверима, замкнув їх на усі замки, сперся на них спиною і перевів подих. Через кілька секунд у двері загримали. Десь з глибини рульової руки. Почувся металічний голос, який звертався до нього. «Пасажирам заборонено заходити до рульової рубки. Поверніться, будь ласка, на своє місце і зачекайте, доки корабель стартує. Зараз подають каву і печиво. Це говорить ваш автопілот. Будь ласка, поверніться на своє місце». Зафот не став відповідати. Він важко дихав, а позаду продовжували гримати у двері. «Будь ласка, поверніться на своє місце», – повторив автопілот. Пасажирам заборонено заходити до рубки управління. «Я не пасажир», – переводячи дух, сказав Зафот. «Будь ласка, поверніться на своє місце». «Я не пасажир», – вигукнув Зафот. «Будь ласка, поверніться на своє місце». Я не. Гей, ви мене чуєте. Будь ласка, поверніться на своє місце. Ви автопілот? запитав Зафот. Так, почувся голос з боку панелі управління. То ви відповідаєте за цей корабель? Так, знову відповів голос. Сталася незначна затримка. Пасажирів тимчасово слід утримувати у приспаному стані для їхніх же зручностей і задоволення. Кава і печиво подаються кожного року, після чого пасажири знову засинають для їхньої ж зручності і задоволення. Відправлення стане можливим, коли буде укомплектовано корабельні запаси. Ми вибачаємося за затримку. Завгод удійшов від дверей. Грюкіт припинився. Він відступив до панелі управління. «Затримка!» – вигукнув він. «А ви бачили, що робиться за межами корабля? Це ж пустеля, суцільна пустка! Тут колись була цивілізація, але ще чоловіче! Вас ніхто не збирається забезпечувати серветками з лимонним запахом!» «Статистична ймовірність!» – наполягав на своєму автопілот – Свідчить про те, що колись тут може виникнути інша цивілізація. І настане день, коли з'являться серветки з лимонним запахом, а до того часу триватиме коротка затримка. Будь ласка, поверніться на своє місце. Але ж... Але у цю хвилину прочинилися двері. Зафот повернувся і побачив у дверях чоловіка, який доганяв його. Він тримав у руці валізку. Він був у бездоганному одязі з акуратною зачіскою, ніякої бороди і довгих нігтів. «Зафоди Бібульброксе?» – сказав він. «Я – Зарнівуп. Мені здається, ви хотіли зустрітися зі мною». У зафода Бібульброксе підломилися ноги. З губіву зірвалося щось зовсім дурне. Він упав у крісло. «О, чоловіче! Звідки ля ви взялися?» – сказав він. «Я чекав вас тут», – по діловому відповів той. Він поставив валізку і сів у сусіднє крісло. «Я задоволений, що ви дотримувалися інструкцій», – сказав він. «Я трохи хвилювався, побоюючись, що ви виберетеся з мого кабінету дверима, а не через вікно. Тоді ви дійсно могли попасти в халепу». Зафут захитав головами і забелькотів щось собі підніс. «Переступивши поріг мого кабінету, ви таким чином зайшли до штучного синтезованого всесвіту», – пояснив він. «Якщо б ви вийшли через двері, ви б знову опинилися у реальному світі. А штучним я керую звідси». Він задоволено поплескав долонею по валісці. Завгод подивився на нього з відразую і огидою. «Яка ж між ними різниця?» – буркнув він. «Жодної!» Відповів Зарнівуб. «Вони ідентичні!» «Ага! І якщо не зважати на те, що, як мені здається, винищувачі зоряної системи жаби у реальному світі сірого кольору...» «Що усе це означає?» Випалив зафод. «Усе просто», – сказав Зарнівуб. Його самовпевненість і самовдоволення дратували зафода. «Усе дуже просто», – повторив Зарнівуб. «Я відкрив координати...» за якими можна розшукати цю людину, тобто людину, яка керує Всесвітом. І виявив, що його світ перебуває під захистом поля непередбаченості. Щоб захистити свою таємницю і себе також, я скористався прихистком у цьому повністю штучному Всесвіті і заховався на покинутому туристичному лайнері. Я був у безпеці, а тим часом ви і я... Ви і я... «Розлютився Зафот. Ви хочете сказати, що ми знайомі?» «Так», – відповів Зарнівуб. «Ми давні знайомі». «Я був дуже нерозбірливий», – сказав Зафот, і ображено знову замовк. «Тим часом ми з вами влаштували усе таким чином, щоб ви захопили космічний корабель з двигуном непередбаченості, єдиний, на якому можна добратися до планети таємничого правителя, і прибули сюди до мене». Гадаю, саме цього ви успішно досягли, зачим у вас і поздоровляю. Його губи склалися у посмішці, якби можна зафот торохнув би по них цеглиною. І ще одне на випадок, якщо вам цікаво, додав завнівуб Цей і все світ створено спеціально для того, щоб ви з'явилися тут. Отож, ви є найважливіша особа в цьому Всесвіті. Ви б ніколи, сказав він з усмішкою, яка ну аж напрошувалася на цеглину, не вибралися з водоверті тотальної перспективи у справжньому Всесвіті. То будемо рушати чи як? Куди? Похмуро запитав зафот. Він почувався геть розбитим. На ваш корабель, на золоте серце. Він при вас, чи не так? Ні. «Де ваш піджак?» Зафот розгублено подивився на нього. «Мій піджак! Я зняв його і залишив зовні!» «Гаразд! Підемо і розшукаємо його!» Зернівуб підвівся і жестом наказав Зафотові йти за ним. Знову, опинившись біля виходу у шлюзовій камері, вони почули лемент пасажирів, яких напугали кавою і годували печивом. «Чекати на вас було не дуже весело», – сказав Зарнівуб. «Вам не було весело?» – обурено вигукнув Зафот. «А як ви гадаєте?» – відчинився люк, і Зарнівуб приклав вказівного пальця до губів. За кілька футів від них на купі сміття лежав піджак Зафода. «Дуже чудовий і здатний на все корабель», – сказав Зарнівуб. «Дивіться!» Вони побачили, як несподівано стала надиматися кишеня піджака. Потім вона тріснула і порвалася. Невеличка металева модель золотого серця, яку з таким здивуванням колись виявив у себе в кишені Зафот, росла на очах. Вона невпинно зростала і через дві хвилини досягла своїх справжніх розмірів. «Це рівень непередбаченості!» – сказав зернівуб. «Рівень, ну, не знаю чого, але досить великий. Зафот Ледве втримався на ногах. «Ви натякаєте, що він увесь час був у мене!» Зернівуб усміхнувся. Він підняв валізку і відчинив її. Він клацнув перемикачем, який був усередині. «Прощавай, штучний всесвіте!» – сказав він. «Привіт справжньому!» Риси навколишніх предметів на мить втратили чіткі обриси і знову стали такими ж, як були. «Бачите», – сказав Зернєвуп, – «усе точнісінько таке саме». «То ви хочете сказати...» – з напругою у голосі перепитав Зафот, – «що він весь час був у мене». «Так», – підтвердив Зернєвуп, – «звичайно, на цьому ж усе й будувалося». «Он як», – сказав Зафот, – «то більше на мене не розраховуйте». — Сьогоднішнього дня забудьте про мене, з мене уже досить. Не вплутуйте мене у свої ігри. — Я боюся, що ви не можете нас залишити, — сказав Зарнівуб. — Ви уже у полі непередбаченості. Ви не можете звідси втекти. На губах у нього заграла посмішка, яку Зафодові уже не раз кортіло перепинити кулаком. І тепер він не втримався від спокуси.